most. Közéleti Háttér magazin. Főszerkesztő Fiala János. akar -e valaki jelentkezni, hogy ő kérdezne először Pritz Olivertől, vagy kezdjek én, és aztán jönnek önök. 0670 9300 995 és 0670 9300 996. Most még mind a két telefonszám rendelkezésre áll, aztán már csak egy, mert hogy olyan nagyon nem fogom húzni az időt nulla és nulla először nulla és nulla másodszor 0,793995 és 06793996. Senki többet, legalábbis első menetben menet közben bármikor telefonálhatnak. Hajre! Én már telefonálok. Jó reggelt kívánok, lehet? Maga nekem több szempontból is nagyon tetszik. Először én nagyon bírom a rádiós munkámban, de attól függetlenül is, ha valakit felhívok és egyből fölveszi, mert a számra mindig annak a bizonyíték, hogy várja a telefont. Most ki ne ö, ábrándítson, hogy egyébként minden telefont így vesz föl. Vártam, hogy így mivel megbeszéltük. Rendben van, de ez... ez, ez, ez én minden szerden az elmúlt időben beszélgettem Gyurcsány Ferenctel, és tegnap a hosszú ünnep meg a távolétem miatt nem hívtam, és először fordult elő, pedig ismerjük egymást nagyjából. Húsz éve, nem tudom, nagy aligok. Hogy, hogy ő kérdezte, hogy mi van elmaradunk, és írtam, hogy én mindenkinek írok előtt egyébként, hogy vagyunk, ha netán véletlen nem az csak feledékenységből lett, és mondtam, hogy jövő héten leszünk, az ilyet nagyon bírom. Azt kérdezem öntől, miközben ugye felajánlottam a népnek, hogy kérdezhetnek öntől, tapasztalni fogja ön is, én is, hogy ezzel élnek-e, 06 és 067933996, hogy egy olyan outsider, de egy olyan érdeklődő outsider, mint én, látnom kellene-e azt, hogy az a vonat, amin ön ül, vagy vezeti, honnan hova halad? Hát igazán csak a fővonulatokat kellene nyilvánvalóan látni, tehát az, az állomás, itt elindultunk, az egy rossz oktatási rendszer. Uh, egy olyan, ami nem, a, nem most romlott el, hanem egy folyamatos romláson ment keresztül. Uh, egyszerűen volt egy elavulási faktora, illetve egy rossz köznevelési törvény erre még rájött. Emiatt a kettő miatt uh, egy nagyon ramatja állomásról indultunk ki. És szeretnénk egy olyan állomásra eljutni, amelyik a 21. századot mutatja, tehát olyan oktatási rendszer alakulna ki, amely aztán a gyerekeinket megfelelően felkészül szíti a életnek a kíszlás. Azt kérdezem Öntől, hogy Önöket ugye nagyjából hárman lehet együtt látni. Az teljesen véletlene, hogy Önök így lettek hárman együttes? Tehát volt egy szavazás a csatlakozott intézményeknek. Öt név volt igazán, amiből választottak és minket hármunkat választották, hogy mi legyünk a szóvivői ennek a mozgalomnak. Amikor ez a mozgalom létrejött, akkor Önök fejében volt -e bármi, ami a jövőt illeti, és szándékosan nem használtam se a forgatókönyv, se a menetrendkifejezést. De most hogy hármunk... Nem, nem, az, mondj, hát igen, igen, igen, igen, igen, tehát amikor ez a tanítanék mozgalom létrejött, akkor, akkor mi volt a jövővel kapcsolatos elképzelés? Tehát ö, ott kezdeném, hogy nem ismertük egymást, tehát ö, menet közben ismertük meg egymást, ahogy ö, csatlakoztak az intézmények, és az elsők között volt a, a Teleki is, meg a költségimnázium, is, és akkor vettük fel egymást. Ez borzasztó. Ez egy szegély ember rádió ilyen telefongonalakkal főz, figyelök? E, igen, tehát azt kezdtem elmondani, hogy a, a történet elején, tehát amikor a Hermanos nyílt levél megjelent, akkor mi nem ismertük egymást egyáltalán, tehát e, névről sem. E, és mivel a, ezek az iskolák, ahol a puklista, a illetve a hát a dolgozik, a telek, illetve a költségimnál az elsők között volt a csatlakozók között, ezért. E, Hát először telefonon ismerkedtünk meg, és mivel, mivel láttuk egymástól, hogy ugyanazt szoktuk mondani, egymástól függetlenül, ami egyébként a saját gondolatunk is, ezért valahogy így alakult az élet, hogy így egymás mellé sodródtunk és mi lettünk hárman azokat. Ugye megbeszéltük azt múltkor, és a, még egyszer abban nem menjük bele, hogy ugye különböző önpédelmeset saját személyre, hogy hogyan volt szakszervezeti tagasztán, hogyan vált ki. Imáron önök hárban alkottak egy egységet, illetőleg emögött az egység volt egy még nagyobb, illetve egy jelentős mozgalom. Akkor, amikor ez a mozgalom elkezdte a tevékenységét, valójában az oktatás reformjában, de ez már önmagában egy rossz mondat, ebben az egész izében, ez egy pontos kifejezés. Saját magukat hol képzelték el? Nem voltak ilyen ambícióink, hogy mi valaminek az élére váljunk, vagy, vagy vezessünk akár milyen mozgalmat, tehát ezek korábban, ahogy így beszélgetünk, egy egyikünknek sem fordult meg a, a fejében, tehát ez valahogy így hozta az élet, tehát így Jó, de amikor önök megszólaltak, akkor eredetleg mit gondoltak, hogy arra odafigyelnek, és egy olyan automatikus változás áll be, hogy gyakorlatilag az önök tevékenysége másodperceken belül ügye fogyott, okafogyottá válik? Hogy nem, másodperceken belül, de úgy gondoltuk, hogy elindítottunk egy folyamatot, elindulnak tárgyalások, ahogy azért vannak is valós vagy orgánok tárgyalások. És eltulna dolog nélkülünk is, de úgy tűnik, hogy egyelőre sajnos mi történik. Mire volt a felkészülve arra a szituációra, ami beállt, ami folyamatosan beállt, hiszen minden nap más. Igen, tehát elég felfordult az életünkkel, nagyon le vagyunk, tehát a munkánkon kívül is, nagyon nehéz erre beállni, éppen ezért jó, hogy hárman vagyunk, tehát tudjuk egymást segíteni, hogyha valaki éppen el van havazva valamilyen, valamilyen témában, vagy valamilyen ügy miatt, és hát próbálunk azért közösen döntéseket hozni, de azért most hozzáteszem, hogy a napokban jövő héten talán megkeressük az iskolákat, hogy ők igazán mit szeretnének, mert azért már régen volt Ilyen visszacsatolást, hiszen azért tíz, vagy 10 és 35 ezer ember de nehéz kommunikálni, társasorban ugye az intézmény. Mert ugye egyébként már most felvetődik annak a veszélye, hogy önök hárman mást képviseljenek, mint aki tudja, hány tagintézmény lehet, hogy nem tagintézmény a megfelelő kifejezés? Hát igen, tehát mi őket kép... egy ilyen ezerfős, ez nem egy csoport, ugye, mert. Egyszer majd valaki csináljon valamit ezzel a telefonnal. Az, hogy miért ilyen a telefon, az nem érdekel. Hogy ne legyen ilyen a telefon, az érdekel. hogy a is telefonálna a kásaton Azt tudom önök elmesélni, mindenre alkalomra van egy sztorium, ha még kétszer megszakad, akkor nem tudom, hogy még két sztorium lesz, de egyszer azt képzel, el, hogy Fazekas Gézával és Burukai Gáborral úgy beszélgettem, mintha adott időpontokat beszéltem meg, és egyfajtában rossz volt a telefon, ami itt egy ilyen helyi jellegzetesség, olyan, mint Svájcban az Alpok, hogy felváltva beszélgettem velük. Tehát amikor éppen valamelyik vonal működött, tehát ilyen, ilyen, ilyen olyan volt, mint a fogaskereket. Tehát 5 percet beszéltem a borókaival, megszakadt, akkor felhívtam a fazekasgézet, ember nem tudom, hogy tudott-e bennünket követni, ők hajlamosak voltak rá, nagyon érdekes volt. Számos olyan dolgot ki lehet itt próbálni, amit máshol nem. Ott tartottunk, hogy vajon elszakadhat ez a három ember attól, amit a tagintézmények nem pontos kifejezés akarnak. Hát nagyon reméljük, hogy nem szakadunk el ettől, de ezért kell ez a visszajelzés, hogy, hogy mit szeretnének, hogy szeretnék. Egyáltalán ez az az irány, -e, amit ők elképzeltek, vagy elgondoltak. E nagyon visszajelzés, nem kaptunk legalábbis negatívat, tehát ugye ezen a honlapon azért továbbra is. És de már is olyanok, akik azért, tudjanak ugyanak ráadani, bejegyezni dolgokat. E olyan még nem volt, hogy nagyon szembe kerültünk volna. De, ezt azért jót Jó, de avval számol-e ön, Zselnőző és elnézést az elemző kérdéseimért, de hát az előzők is ilyenek voltak, hogy végeredményben önök használva vannak a szónak abban az értelmében, hogy miután nem akarnak minden egyes másodpercen önökkel kontaktust teremteni, valójában önökre bízzák azt, amit kiharcolnak, aztán abból vagy kiveszik a részüket, vagy sem. Ebben egyébként is semmi kifogásolni valót nem találok. Általában a folyamatok így szoktak zajlani, de hogy ön ezzel tisztában van-e, ha egyébként így van? Igen. Tehát tisztában vagyok vele, tehát egyelőre mi döntünk, nagyon kevés visszacsatolással. Nyilván azért vannak a környezetünkben, akik visszacsatolnak, de, de valóban az ezer intézmény meg a 35 ezer ember nem nagyon tud visszacsatolni, vagy legalábbis nagyon. Mennyire érzi azt, én a saját műsoromban ezt permanensen nézem, de hát ő egy egészen más közegben van. Ő biztos ismeri, ő nem történelem tanár, de hogy ugye az ember nagyon előre lovagol, akkor hogyha megtámadják, akkor ugye gond lesz, hogy a mögöttel lévő csapat nagyon távolban. Mennyire érzékeli azt a közeget közvetlenül ön mögött, akiket képvisel, és most nem a Kossuth -térről beszélek? Uh, pedig épp ezt akartam mondani, hogy a közvetlen tömeget nagyon nehéz érzékelni, ugye ez egy virtuális tömeg. De én nem a Kossuth térről beszélek, én a szakmai közegről beszél? A, a, a szakmai közeget nyilván érzékelem, mert iskolában dolgozom, tehát itt vagyok nap, mint nap. Uh, Más iskolákból is vannak olyan kelepedek. A Herman Otto mit cseppel a tenger? Uh, hát igen, de mondjuk a, az egy csepp víz is tükrözi a teljes tengernek az összetételét. Ez egy jobb vagy kevésbé jobb helyzetű iskola? Teşekkür. Ez egy jobb vagy kevésbé jobb helyzetű iskola. Hát úgy gondolom, hogy egy kicsit jobb helyzetű talán, miután egy elég népszerű iskola, így aztán elég válogatott gyerek közösség jár hozzánk. Volt egy fejlesztés, egy Európai Uniós, amiből labor épült az iskolában, tehát vannak olyan szempontok, amikből jobb helyzetben vagyunk. Ugyanakkor ezért hozzáteszem, hogy itt vagyunk az észak-magyarországi vagy keleti régióban, ami merül meg tudjuk, hogy azért ez nem a legjobb pozíció Magyarországon belül. Um, még el se kezdődtek a tárgyalások, vagy épp elkezdődtek a tárgyalások, amikor kiderült, hogy az a szereposztás, amit egyébként az önök számára a rendező biztosítani akart, el veszni a hasonlatokban, abban hagyom, tehát, hogy, hogy maga a kerekasztal, ami létrejött, abban a székek asztal megfelelő, de akik benne ülnek, azok nem. Valójában az, hogy másodpercek alatt kiderült, hogy az Önök számára prezentált személyek, akik egyébként látszólag nagyon együttműködőek voltak, sőt egy sor változást is előidéztek, alkalmatlanok, az valójában szubjektív vagy objektív okokból, vagy mind a kettőből jött egyszerrel létre? Hát ez úgy gondolom, hogy objektívok vannak itt, tehát olyan nyilatkozatok hangzottak el, ami miatt a hitelesség azért nagyon megkérdőjeleződött. Másrészt pedig a kerekasztalnak az összetétele szerintem erről korábban beszéltünk. Tehát ugye nem azok a szakmai szervezetek vannak ott tömegesen, amelyek a mindennapokból ismernék a közoktatást, sőt olyanok is vannak, akiknek egyáltalán semmilyen ilyen tapasztalatuk nincs. Ön azt érzékeli -e, hogy akik ezen a kerekaszt a kérdés az, mondta, azok kérdés az, hogy a vagy nem rendelkeznek kötött kérdés az, hogy a kérdés az, hogy tehát egyrészt ugye a, a, a fő asztal, az, hogy így mondja, mert ugye vannak munkacsoportok, most nem is tudom, hat munkacsoport van, mert ezt ugye nem tőlem kell kérdezni pontosan. Tehát a, a kerekasztalnál ugye van egy meghívott kör, akiről azért úgy látjuk, hogy ott nagyon sokan, tehát olyan szervezetek, amelyek közvetlenül a pénzt az államtól kapják, esetleg Tudja-e azt, hogy ott nagyjából mi zajlik, mert azért gondolom azt illik tudni függetlenül, hogy nem vesz benne részt? tudjuk azért, azért egészen más irányba megy, mint amilyen irányba önök szeretnének eljutni? Én úgy azt látom, hogy az, al az alapokban van a problémánk egymással vagy legalábbis nekünk, nekünk velük hogy mi úgy gondoljuk, hogy alapoktól kellene újraépíteni mondjon egy példát. De az alapokat, én úgy értem, hogy egy teljesen új tananyagstruktúrát struktúrát kellene felépíteni, erre az óraszámokat a tantárgyakat és itt tovább tehát ezen a vonogaton kéne tovább haladni ez indokolt? Bocsánat, nem hallottam. Azt kérdez, hogy ez indokolta, -e, tehát nem túlzás. Én nem tartom túlzásnak, mert a, a gyerekeknek a, a, a tudás romlását, hogy röviden fejezzem ki, tehát a nemzetközi méréseken ö, azt látjuk, hogy ezzel van a probléma, hogy olyanokkal próbáljuk tömni a fejüket, ami nem. Most a tankönyvekről beszélünk, a tanrendről, a tanterről beszélünk. Igen, a, a, tehát a, a, a, nem a tanterv, pontosan a tananyag. Így, így, igen, rosszul fejeztem ki magam, köszönöm, pontosított. Ez a nem pontosított. Valójában ezek már olyan téglák, amelyeket e, ennél az állami kerekasztalnál ilyen szinten nem akarnának e, az asztalra tenni, hogy ilyen mértékben bontsák le az épületet. Tehát egyenlőre úgy látjuk, igen, hogy a javítgatás folyik, nem pedig az... Avval kapcsolatban, hogy ugye ön is ismeri, hogy a tatarozás alatt az üzlet változatlan üzemel van elképzelésük, hogy működben látható módon önök bázisosan nyúlnának hozzá az egészhez, közben az egészet mégis hogy lehet úgy megúvni, hogy működőképes legyen, vagy maradjon? Tehát erre szolgál például a 12 pont is. A 12 pontban olyan intézkedések vannak, amiket azonnal be kellene vezetni, és ekközben természetesen lehet az alapoktól való építkezést folyamatosan végezni. Nyilván vannak átmeneti idők, ez nem... Jó, paradjunk mindjárt az elsőnél. Az érettségére vonatkozó módosításokat halaszták el. Miről van konkrétan szó? Konkrétan arról van szó, hogy úgy történtek érettségiben módosítások, hogy a gyerekek már a padokban ültek, esetleg már be is fejezték mondjuk egy adott tárnyak a, a tanulását, vagy például egy konkrét példák mondok, a szakközépiskolásoknak úgy kellene jövőre, a mostani 11. eseknek úgy kéne jövőre érettségi szakmai tárban, hogy mondjuk még egy mintafeladat sorot se láttak fel kapcsolatban. Tök, tökéletesen érthető. Azt kérdezem öntől, hogyan jön létre az a szituáció, hogy Pilc egyszer csak azt mondja, oké, rendben van, most eljött az a pillanat, amikor nem órát tartok, hanem elmegyek a kosutére, hiszen ez a kettő, ez két egészen más dobogó, semmi nem köti össze őket, és a köztük lévő ingázás, erre már korábban is felhívtam a figyelmét, de elég olyan begyomás kellett, mint akinek ki van a négy kereke, ön is tudja, hogy roppant veszélyes. Ez számomra is világos ez a dolog. Másrészt azért van a kettő között egy kapocs, hogy nyilván az beszéljen oktatásról, akinek van oktatási tapasztalataim, mert úgy érzem, hogy van valami. Én ezt értem, de azt kérdezem, hogyan jött létre a Miskolc-Kossuth tér tengely? Tudom, más tengelyt is lehet mondani, de most éppen önnel beszélk és én most már meg is maradnék önnel, amíg egy szobában. Igen. Tehát, állik, szóval. Tehát azért van ebben egy nagy adag is az eseményekkel, mert olyan gyorsan zajlanak. Jó, de ezeket, se, ezeket az eseményeket alapvetően önök generálják. Tehát nem lehet azt mondani, hogy jön egy esemény és ön az élére áll, hanem hogy ön generál egy eseményt és az élén is marad. Ez, ez valóban úgy van, hogy igen, elkezdtük generálni, de most már annyi generálás van minden irányból, hogy azért megpróbálunk abban a sodorban maradni, aminek az útja, vagy a célja az, amiről a legelején beszéltünk. Aki nézi ezt a folyamatot, látja azt, hogy ha bár ön valószínűleg végig ott marad a tanári dobogon, egyre többet lesz más dobogókon is. Minek a függvénye? Hát a fejletnek a, a, a függvénye, tehát megmondom őszintén, én szeretnék a tanári dobogon tölteni sokkal több időt és sokkal, sokkal kevesebb. Van olyan szituáció, amikor egyszer csak azt mondja, hogy ez már nem az én folyon veletek vagyok, de a csináljátok, vagy nem lesz ilyen? Uh, nyilván elképzelhető ilyen forgatókönyv is, de még nem ott tartunk. Uh. Ugye arról van szó, hogy kérnek-e bocsánatot, én most abban nem mennék bele, amit öntől más különböző helyeken kezdtek, az a politikai bulvárnak a műfaja, én azt nem művelném. Ön nagyon okosan beszélt arról, hogy azért a bocsánatkérésnek számtalan műfaja van, az, hogy éppen mit mondanak a népszabadságnak, az nem biztos, hogy annyira fontos. Az, hogy a jövő héten lejár-e a dátum, azt akkor kell majd kérdezni, amikor lejár a dátum, addig minden pillanat rendelkezésre áll mindkét félnek, úgy kommunikáljanak egymással, hogy azt az egyik fél kom bocsánatkérésnek a másik pedig bocsánat elfogadásnak vegye. Így van, tehát az időpontot mindenféleképpen kivárjuk. Ugye voltak azért itt, mondhatnám már ilyen ebben aluli kommunikációk, és ebben nyilván nem szeretnénk idáig lesügyedni, mint pedagógusok, mint értelmiségiek, de megvárjuk, hogy mi lesz ennek a Nézze, én csak Pokorni Zoltán tudom önnek idézni, aki az én történetem esetén azt mondta, és ez őre tökéletesen áll, aki politikai pályára téved, Nevezünk focipályának, avval politikai tényezőként bárnak. E, igen, ezt tapasztaljuk, de ugyanakkor e, azért itt a politikán képségével van, ugye van egyszer pár politika és van szakma politika vagy szak. Hát ez egy, ez egy jó kérdés, hogy vajon az utóbbiban meg tudják-e tartani azt a távolságot, amit egyébként illik? Meg tudják? Mindenféleképpen emellett vagyunk, tehát azért szakmai érvek mentén szeretnénk haladni. Nincs olyan retorzió, tehát ön nem érez olyat, amivel kapcsolatban önt, mint renitens tanárt kezelni a vezetés? Egyelőre nem érzek, ér életem nem is lesz. É én is reménykedem ebben, ez persze egy optimális eset. De azt kérdezem öntől, hogy az ugye teljesen nyilvánvaló, hogy amit önök beígérnek, az el is mondták, és jól körbe volt bástjázva érvekkel, azt a jog milyen mértékben teszi, és milyen mértékben nem teszi lehetővé, magyarul hogy akkor megegyezhetünk-e abban, hogy nekünk legközelebb akkor kell beszélgetnünk, amikor valami történik, esetleg a határidő előtt, ha igen, ha a határidő után, azt követően pedig átvenni, hogy mindaz, amit önök terveznek abból adódóan, hogy a jogperemén van, milyen következménnyel járhat, hiszen onnantól kezdve úgy tűnik, hogy egy minőségileg más szituáció fog létrejönni. Ez, ez így van, tehát uh, mi is azért uh, várakozással tekintünk ez elé, uh, ezért is lesz az iskolák megkérdezése ők, hogy állnak ez a helyzethez. És nyilván itt nem csak az iskolákról van szó, hanem, hanem azért ugye a statisztikákból az látszik, hogy a társadalom egy jelentős tömege mögöttünk a kérdés, hogy egyénileg ezeket a döntéseket meghozzák-e, megakarják-e. Jól beszél egyfelől, másfelől pedig amikor majd ez a tömeg elindul illetve már elindult kétszer, akkor azzal is tisztában kell lennie, hogy annak a szakpolitikai ága és az elégedetlenség az két különböző ág, az elégedetlenség az egy Duna, a szakpolitika az pedig a sétpatak. É, igen, ez teljesen világos. Ezt azért láttuk is most a 15-ei tüntetésen, azért próbáltuk ezt kordában, tehát azt hiszem, hogy egészen jól sikerült a dolog. Egy pillanat volt, amikor ott a színpadon az egyik felszólalónak bekiabáltunk, hogy folytad és semmiképp ne hagyd abba, amikor elkezdődött olyan skandálás, amit nem szerettünk volna. De ezzel sikerült megállítani a dolgot. Nem hiszem, hogy egyébként nagyon tovább ment volna a dolog a skandáláson. Jó, akkor abban maradunk a jövő héten akkor beszélünk, ha van miről, ha nincs miről, akkor a határidő lejárata után. Az nagyjából másfél hét. Én no, köszönöm szépen. Én köszönöm, viszont Önök Önök Pilszolivért kérdezték, és szeretném rögzíteni a tényt, hogy senki nem akart ebbe a beszélgetésben belefolyni, hogy ez jó-e vagy sem, ezzel kapcsolatban nem fogok véleményt formálni. Hát, Ami a telefonvonal minőségét illeti, vagy a telefonvonalakért azokért, hát pervalensen műsoron kívül is elnézést kérhetnek. Itt? És most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János A vonalban Horn Gábor egyrésztről egy pikét megjegyzés Nem kell minden média meghívást elfogadni a tegnap estére gondolok Nem kell Tehát figyelj a te életkorodban, a te státuszodban az ember tudja válogatni Hát én nem olyannak látom a helyzetet most, hogy az embernek vissza. Persze vissza lehet utasítani, de úgy... Nem visszautasítani Gábor, az ember utólag megnéz, és azt mondja, ennek semmi nem volt. Hát, egy, mi, ezek a. a sajnos Magyarországon ezek a, a nagyon ritkák azok, hogy valódi ilyen véleményű köztetések van. De ezek nem azok Gábor külös tekintettel arra, hogy te például a hirtévében egy olyan csörte című műsorban szoktál elmenni a tegnap egy átévésszereplés volt, amely egyébként a reklámjában azt mondja, hogy ez egy olyan pár, amelyinek nincsenek szabályai. Tehát én azt gondolom, hogy aki ezt a reklámot kitalált, annak konkrétan elment az esze, hiszen a párbajnak nagyon is vannak szabály, és hogyha azt nem tartják be, akkor abban az ember nem vesz részt. Tehát, hogyha engem egy ilyenbe elhívnának, azt mondanám, hogy vagy változtassák meg a reklámját, vagy én soha büdös életbaba el nem megyek. Az pankrációban nem veszek részt. Én nagyon nézem. Sem az ATV, sem a Hirtv. Jó, hát szerepelsz bennük. A reklámját itt se látom ezért. Tehát nem tudom, hogy vannak. Én nem, ezt sosem éreztem. Tehát bennel... Jó, én csak több, több önmérsékletet akarok neked ajánlani. Azt kérdezem tőled, hogy ilyen világ van -e? Én nem vitatom ezt az állítást. Szerintem azokat a felületeket, ahol az ember elmondhatja azt, hogy miért mennek nagyon rossz irányban Magyarországon a dolgok, és azt én uh, úgy érzem, hogy hosszú távon uh, romlik le az ország morális helyzete, jövőképe, lehetőségei is. Jó, de az ember megválogatja, hogy hányszor is milyen alkalomból beszél, de oké, okay, rendben van, ennél nagyobb értében nem akarom korlátozni a mozgásszabadságodat. Amiatt hívtalak téged, mert azt akartam tőled megkérdezni, voltak más tervei, mindenkitől más kérdeztem volna, örülök, hogy rendelkezésre az örülök, hogy hallak, hogy mindenki más lett volna, azt most nem mondom, hogy kikkel nem beszéltem. A teljes esetben ugye egy csendőrből lett pandúr, vagy nem tudom, mit szoktak ilyenkor mondani, beszélek. Így aztán úvattal kell minden szavaddal bánni, hiszen egyszerűen vagy hiteles, és egyszerűen vagy hiteltelen, hogy... Én teljesen Viktor megnyilvánulásával kapcsolatban egy dolgot akarok tőled kérdezni, és akkor a személyes emlékeidre szeretnék hagyatkozni, a tiédre vagy mássére, persze jobb, ha a tiéd, mert akkor nem személyeskedünk. Utólag mit gondolsz te a saját realitás érzékedről? Tehát én például azok közé tartozom, biztos ismerem, amikor az ember azt mondja, hogy még egy centit lehet ezen a zövőhúzni, húzni, még egy centit lehet ezen a gumin feszíteni, aztán eljön a pillanat, amikor elszakad a húr, én egy professzionális határfeszegető voltam, és most állt tőlem távol ez, korábban a lárpurlár ma sokkal inkább a kíváncsiság vezérel, de nem vagyok egy óvatos duhaj, pedig sok minden szól arról, hogy az ember neig viselkedjen. Mit gondolsz te, Orbán Viktor, ez az apropó? Tehát magáról erről a megnyilvánulásáról egyáltalán nem vagyok kíváncsi a véleményedre, ez a kiinduló pontunk. Mit gondolsz te utólag a saját helyzetértékelésedről, hányszor csalt meg? a nem tudom micsodád, hányszor szóltál te a környezetedben lévőnek, hogy el fog pattanni a húr? És itt leviszem a hangsúlyt, ha érthető a kérdés. Hát, azt hiszem érthető. Én ezt úgy visszagondolva leginkább az elmúlt, ahogy az elmúlt nyolc évnek szokták mondani, nekem ugye személyesen az elmúlt két év, év, mert még 2002 és 2008 között voltunk hatalmon, ezt el szokták felejteni, hogy ez, ez kiszállt 208-ban a koalícióból, tehát mondjuk ez egy szűk két év. Amit én éreztem magamon különösen a második felében, hogy a az ember a sok jó akarattól, ö, meg jó szándéktól evítve már nem tud odafigyelni a saját közvetlen környezetére és a barátai össze. Ezt ilyen politikai vaks vakságnak ö, ö, láttam. De hol van itt a jó indulat? Ezt most nem értem. Mert azt gondolom, hogy bennem, és azt gondolom egyébként, hogy a jelenlegi fideszes politikusokban is, abban az értelemben, legalábbis a vezetőikben, Orbán Viktorban mondjuk, vagy egy áderban, vagy egy kövérben a maga módján. Ők meg vannak arról győződve, hogy ők jót akarnak. Mi is így voltunk ezzel, én magam, aki persze nem voltam sem semmilyen fontos ember, megvoltak győződve arról, hogy nekünk igazunk van, és jót akarunk ennek az országnak, és ezek a szerencsétnek nem értik, hogy mi jót akarunk nekik. A közvetlen környezetemben a Éreztem, hogy idegesít az, hogy ők azt mondják, hogy hülyeség, amit csináltok, nem ezt kell csinálni, nagyon rossz irányba viszik az országot. Egyre dühösebb és ingerültebb lettem, mert én dolgozom, érte, napi 13-14 órát hétvégén sincs, és tényleg azt mondjátok, hogy rosszul csináljuk, pedig egy fenét, mi jót akarunk nektek. Ez egy olyan politikai vakság, ami miatt szerintem jó az, hogy. Uh... Azt kérdezem tőled, hogy ezt a politikai vakságot történelmetlen a kérdés, de nem tudom másképp föltenni. Akkor lett volna -e optikus, aki segít én azt hiszem, hogy ha az ember jobban odafigyel a közvetlen és tágabb környezetére, akkor van. Csak ez, ez elveszik valahogy, ezt egymás között kormányzati arroganciának is hívtuk itt a belső köréinkben, a, a saját közvetlen munkatársaimmal, a kormányzati gőgnek, hogy, hogy az ember egyszerűen, de még egyszer mondom, úgy érzi, hogy, hogy tényleg jót akar meg, meggyőződésen szerint Tényleg jót akartunk, most csak példaként hozhatom mondjuk az egészségügyi reformot. Ma is azt gondolom, egy gondolom, hogy a magyar egészségügynek nincs más útja, mint egy tisztességes magánbiztosítások alapra épít, épülő rendszer létrehozása és működtetése. Ezt hittel gondoltam, és nem gondoltam, az így pedig sokan mondták, hogy ez az akkori Magyarországon azzal az MSZP-vel, azzal a kormányal, azzal az orvostársadalommal nem lehet, azzal az ellenzékkel nem lehet végigcsinálni. Hiába gondolom azt ma is, hogy igazam volt, azt gondolom ma már, hogy óriási hiba volt ezt keresztül verni, mert... Jó, de ugyanezek jelentkeztek adott esetben az interjúidban és megnyilatkozásaidban, ha erről kérdeztek? Azt mondom, igen, igen. Én ugye ö, mindig is híres voltam arról, hogy elkötelezetten és indulatosan tudtam ilatkozni, elkitönként voltak szélsőséges formái is, talán ebben az egy maradok fenn még egy darabig a emlékezetben, ugye elhíresült mondást. De mondani. most majd, bocsánat. Igen, a Gyurcsány Ferenc, ö, ö, szerepléséről a 2008-as népszavallás után. Tehát azt gondolom, igen, én ebben az értelemben nagyon határozottan próbáltam meg képviselni azt, amiben közösen hittünk, mármint az akkori liberális része a magyar kormánynak. És ma már úgy gondolom, hogy... Jó, most egy pillanat meg. Azt kérdezem tőled, hogy most, amikor nézed az osztálytársaidat, akik bent vannak a parlamentben, függetlenül, hogy milyen frakcióban vannak, hajdan volt osztálytársaidat, van-e benned késztetés arra, hogy oda és azt mondjad, rosszul méred fel a helyzetet, elvisz az ár vagy bármit, amit egy Hongábor mond? Nincs, nincs ilyen, nincs, nincs benne ilyen, nem, nem gondolom, hogy... Ez hogy létezik? Ezt? Nem félted őket, vagy nem félted magadat? Nincsenek már ott azok az emberek, akikre Ha például a Fokori még ott lenne... Lehet, hogy Jó, Vad Jó vadidegennek nem mondja azt az ember, hogy figyelj, ezt nem, fú, nem. úszod meg szározó. Nem, nem, meg, meg, meg nem is érzem azt, hogy lenne ez dolgom. Szóval azt látom, hogy a... a... Elemezni van dolgot, szólni pedig nincs. Hát úgy szól, nincsenek olyan emberi viszonyaim, hogy megengednék azt, hogy valaki az oda menjek. Na, de milyen emberi viszony kell hozzá? Hát, ahogy az ember, ha valaki átszolod az úttesten és jön egy autó, akkor hirtelen visszarántja, ugyanezt megteszi az ember egy másikkal is, csak éppen a politikai közegben. Hát jó, de mondom, nincs ilyen készítettés bennem, ehhez valószínűleg kellene, hogy valamiféle a, kormány, a jelenlegi kormányzó pártok parlamenti képviselőihez valamiféle emberi kapcsolat. Hát vagy érzelmileg, vagy egy kicsit üres, majd fel kell, hogy töltselek. <gül> Nem, nem, nem érzem, hogy ez az én dolgom lenne. Azt gondolom, hogy például az a közel 40 ezer ember, akiket az dolga elsőbe 15-tén délután kim volt magam, is kim voltam, ez nem gyiségkésként mondom nekem, ez azt gondolom, hogy szinte kötelességem. Azok ezt figyelmeztetik ezeket a kollégákat. Oké, okay, rendben van. Azt kérdezem tőled, volt olyan épület, amit úgy laktál átmenetleg, hogy éppen tömeg volt ellen, előtte és ellenet tüntettek? Hát mi az, hogy nagyon is, ahogy ezt mondani szokta miniszterelnökünk Volt persze, e, e, e, ugye majd két hónapig s, e, sátoroztak a parlament előtt. Oké. Okay. Mit éltél te meg ott bent, akkor, ha visszaidézhető? E, nagyon, e, nagyon rossz érzéseim voltak. E, talán a 2006-os rossz döntéseink, ma is úgy gondolom, hogy az egyik legsúlyosabb az SZDSZ, oldaláról mondom ezt. Döntésünk az volt, amikor nem ö, emeltük fel a szavunkat a ö, ö, finoman szólva rendőr kapások dobában szólva, súlyos rendőri visszaélések kapcsán a 2006-os október 20 De Mit értél meg ott bent a parlamentben, miközben kint százan, ezren, kétezeren, ötezeren tüntöttek? Ez egy bolszó érzés, az embernek fizikai félelmei. Annak ö, én azon kevés politikusok közé tartozom, akit 2008-ban, tehát ennél később már egy meleg felvonulás után még meg is vertek életembe először is reményeim szerint utoljára. Tehát nekem ebben van személyes élményem, az a fizikai erőszak mindig iszonyatosan taszított, én nekem se sikerült, meg senkinek, se három gyerekemnek, se senkinek egyet egy pofont se adnom, Éppen ezért minden ilyen agresszió, a fizikai agresszió, verbális kevés. Hogy éli azt meg az ember bent, hogy valamilyen döntést hoz, miközben a kintiek azt mondják, ne tedd nem konkrétan, azt az egészet hagyd abban, hogy hat az ember benti tevékenységében? Valaszon rosszul, mert a félelmek vezérlik, azt mondom. Hogy választja le a hétköznapjaiban magáról ezt a félelmet? Nem, nem, nem tudja leválasztani, Szóval én nekem mondom a lehető legrosszabb élményé vannak, emlékszem mert... Ez egy két, éves, két év hosszúságú félelem volt, Gábor? Hát nem két év, itt most a 2006-ról veszélek, és aztán utána persze folyamatosan Hát arról veszlek, hát utána elég hosszú ideig tartottak a tüntetések. Ő nem szívesen százszer közlekedési úgy, hogy leköpték a kocsiától, úgyhogy volt úgy, hogy a házára, a lakására, nem házamban a lakásba laktunk, Én kiragasztották, hogy te rohadt személy. Én ezt értem, de ezt kössük össze azzal, hogy mennyire foglalkoztatott téged az, hogy miközben az indulattal nem tudtál mit kezdeni, az, aki ezt kifejtette, avval valamilyen ismeretlen okból de nem stokholmsi szindróma okán. Ezt csak együtt kezdtél érezni, és azt érezted, hogy valami nem stimmel a tevékenységedben, de még vitt a lendület. Én a sz saját szavaimat mondom, de a tiédre vagyok kíváncsi. Én azonosulni nem azokkal tudtam, akik az utcán őzöntek, hanem azokkal, akik a közvetlen és tágabb környezetben bejelezték, hogy rossz felemegyünk. Tehát nekem az az utcán ő döngőt, mert ez volt annak idején, nem jelentett ilyen értelemben megszólítást, nem éreztem, hogy ő ők az én hogy mondjam, kiózanításomra vannak ott. Úgy éreztem, hogy a félelem a cél. Úgy éreztem, hogy, hogy beszorulunk egy reménytelen helyzetbe, amire csak rossz válaszaink vannak, és rossz válaszaink is voltak. Tehát, remé... Lehettek volna jó válaszaitok, vagy történelmetlen a kérdés? lehetett, Lehettek volna. hát Most mondom, neked a 2008 nyarán előrehozott választásokat Kényszerítünk ki, amire szerintem megvoltak az eszközeink, bár az Isten se tudja, hogy az MDF erre hogyan, ennél maradéka, hogyan elvált volna erre, de ez már történelmiatt lenne, az egy jobb válasz lett volna, meggyőződésem szerint, de erre e, e, gyávák voltunk, és működött bennünk az, amit most kérdezel, hogy azért nem, mert akkor jön ez a csőcselék. Tehát, hogy, hogy az ember mindig találja. Melyik csőcselék? Rának. Hát az utcán ő, ő, akkor éppen őrjöngő, kezelhetetlen ő, bakat. Ők jönnek, vagy az általuk betolt politikusok? Hát, hát most, ez, ez, hogy ők jönnek, hogy, igen, hogy ők jönnek. Annak valahogy is fenyegetett a réme, hogy a Kossuth tér népe foglalja el a parlamentet? Hát ez ilyen közvetlenül nem bárhozat eszem, hogy nekem, amikor a, a rádiószégház, vagy a tévészségház elemi, Mostom um, másnapján volt egy nemzetbiztonsági kabinetülés, ülés, aminek én tagja voltam, mint korványtag, és ott folyosan beszélgettem az egyik főrendőrrel dohányzás közben, hajnali 6-kor, és kérdeztem, tőle ide figyelj, hát mi van, ha ezek megindulnak? Mondta nekem megnyugtatóan a főrendőr, hogy nézd, mi meg tudunk állítani 8-10 ezer embert a magyar hadsereg bevonásával 20-25 ezeret. Többet nem ezek bejönnek. Tehát azért a, a, a, a, csak azért mondom, hogy most nézzem ezt a menekült áradatot, hogy lehet ezzel viccelni, hogy ilyen kerítés olyan kerítés, meg ennyit volt, meg annyit volt. De azért ezt tudni kell és ezt én elhiszem, hogy így van hogy a tömeg egy bizonyos ponton túl nem megállítható, vagy csak olyan áldozatokkal megállítható, amit azt gondolom, hogy senki se vállalhat föl és nem kíván. Tehát volt bennünk szorongató érzés Ugyan, ha most És amikor a Feri azt mondta, hogy majd hazamennek, akkor az egy ugyanolyan mondat volt, mint a, a tegnapi vicc? Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon rossz mondat, ez a majd hazamennek, pontosan ugyanolyan rossz, mint a technikai hogy mi lesz annak a mondatnak, látjuk a következményét a majd hazamenneknek, gyakorlatilag ez a magyar baloldal és liberális politika. Ha én most Orbán Viktorral ülnék szemben, miközben azt mondtam neked, hogy nem erről akarok hosszan beszélni, és azt mondtam neki, hogy te figyelj Viktor, e én nem akarok tőled semmit, én azt mondom, hogy amikor a Feri azt mondta, hogy majd hazamennek, és amikor tegnap azt mondtad, hogy ez vicc, akkor az két különböző szituációra adott, két különböző volt, de szerintem egy irányba mutatnak, gondold meg, hogy mit teszel, akkor azt mondaná nekem, mint az a beteg ember, aki azt mondja, hogy még a kínai kuruzslóban is hisz, tehát hogy meg fog tudni gyógyulni, hogy János Kám hülye vagy. Köszönöm, hogy aggódsz értem, de nincs rá okod? Nem, nem, nem ismerem a mai Orbánt, annak idején sokat találkoztunk. Akkor Modellezzünk valakit, tehát hogy mi, melyik az a pillanat, amikor egyszerre csak abban bízik, hogy a szolgálati mercedes egy gyorsabb, mint a nép? Én azt hiszem, hogy Orbán Viktor komolyan gondolja, hogy tehát ő nem viccel, jó lenne, a viccelne. Tehát ő tényleg azt gondolja, erre próbáltam mondani ezt a politikai vakságot, amiben magam is... Ugye ugye a politikai vaksággal az a különbség a nem politikai vaksághoz képest, hogy a politikai vakság az látható módon ragályos. A kérdés az, hogy ennek a politikai vakságnak valami, és nem az igazi vakság, tehát nem a, nem a bukás... Tud-e az ellenszere lenni? Hiszen ennek a politikai vakságnak részévé válik egy frakcióvezetés, részévé válik egy kormány, részévé válik egy tek, amely hát azért kell, hogy részévé váljon, hiszen ők fizikailag védik ezeket az embereket, tehát nekik aztán végképpen az, ez a dolguk. Hol van ennek a vége, vagy ezt mindig a történetkönyvekből olvassuk ki utólag? Hát ha nem is a történet, remélem nem a törtönkönyvekből, mert remélem megéljük meg ennek a végét, de is meg én is, pedig már nem is vagyok a nagyon fiatalok, tehát én nem készülök olyan hosszú időre. Az látszik, hogy azért ezek a nagyon centralizált, nagyon egyközpontú rendszerek azért nem élnek olyan nagyon sokáig. És csak a Móriczka hiszi azt, hogyha oda megy a főnökhöz, és azt mondja neki, hogy te figyelj, ezek a, ez, ez a Duna, ez nagyon árad figyelj, ez nem fog megállni 810 centire. Ők, akik azt mondják, amit ő hallgatnia hallani szeretne. Nincsenek már olyan Orbán körül, akik azt mondanák, hogy tehát azért ez még sincs rendben. Hát azért e, ugye a saját minisztere, a saját egyik kedvenc minisztere való e, e, lelkész e, mondja Németországban egy zárt körű rendezvényen, hogy hát ez a kerítés azért nagyon nincs rendben. De én egész biztos, vagyok benne, hogy ezt a mondatot való misz... Mi kell ahhoz, hogy egy olyan helyzetű embert, és most beszélünk akkor Gyurcsány Ferencről hiszen sokkal egyszerűbb, meg a múlt. Az ember ott hagyja, és nem vele együtt süllyedjen el. Hát kell valamilyen, szerintem kell valamilyen tartás, kell valamilyen önálló életpálya, az ember ne legyen nagyon kiszolgáltató, hogy az egzisztenciális kiszolgáltatottság az létezik. Én ezt értem, de Gábor, ez valójában van egy akkora egzisztenciális kiszolgáltatottság, mint amilyennek ennek megérzi, vagy legfebb egy életszínvonal esély szól, az a sok Audi kulcs, amiről mindig szó van, az tényleg ennyire? Nem. Tehát, hogy adott esetben egy használt Audi, az már szóba se jöhet? Nem, nem, itt nem csak az Audi kulcsokról van szó, itt az, arról van szó, hogy olyan emberek, akik a politikára tették fel az életüket, akik fiatalon ebben beszálltak, és nincs más útjuk, e, e, azt kell... Jó, de ahogy az ember a szerelmében csalódik, ez egy nagyon rossz példa, sose csalódik abban a pártban úgy. De. És most nem menjünk az ötven-es évekbe, mert nem az ötven-es évekről beszélünk, olyan nincs. De van, van, hát azért sokan néznek, sokan kiszállnak, Navracsics jelenleg az Európa. Ő nem te nem, nem, nem, tehát én arról beszélek, hogy a mostaniak, tehát engem nem érdekel, Navracsics nem érdekel a mellár, nem érdekel a csikán ez ügyben. Azért, ez vannak, akik kiszállnak. A, a, a, egy... Kiszállnak, vagy hagyják magukat kiszállni, szóval ez ilyen, ez ilyen, ez ilyen nagyon... Menteni Nem akarok felvetni egyetlen politikussal, aki, aki közösséget vállal azzal a kurzussal, ami például éppen most van, ami szerintem iszonyatos nagy károkat, hosszú távú károkat okoz, hiszen az az egy éve folyó gyűlöletkampány az idegenekkel ellen, idegenek ellen az akkor is itt fog maradni, ha már rég Erről beszél, pontosan. Már pontosan. Tehát ez egy iszonyatos felelőtlenség. Én a leggyősebb erre vagyok, és nem véletlenül pontosan. az oktatás a legfontosabb kérdés. Iszonytató károkat okoz az, aki nem méri fel annak a jelentőségét, hogy a szerencsétlen tanár, aki beül a 15 éves diákjával... Jó, csak az időrövédsége, miatt kérdezem, nem méri fel? Hát én azt gondolom, hogy a tanár egy, a tanárok egy része fölméri. Nem, aki, aki ezt a tanárokkal teszi, tehát a politikus. De én azt gondolom, hogy nem méri föl. Tehát azt gondolom, hogy Orbán Viktor nem pusztán a rövid távú politikai érdekei vezérlik. Ő, ő, ő ennél rosszabb a helyzet, ez egy jobb helyzet lenne, mert megváltozhatna. Hanem, És én... evidens, hogy a Kossuth rádióban sincs olyan ember, aki egyébként úgy tudna kérdezni tőle, hogy ezen minimálisan el tudjon gondolkodni, a miniszterelnök belejét, vagy ki a frázkú, hogy ültette ide ezt a pacákot. Nincs már ott olyan ember, aki ott... Hát, hogy nincs, azt nem tudom, uh, de... Szintem nincs, én, én milyen ritkán hallok az okkorsútrádiót, és azt is csak Orbán Viktor miatt megvan, egy őszintén megkötelességben nekem ezeket a pénteki már ugye ez a szakmán, végig kell hallgatnom, de nem nagyon látok ezeken az alkalmakon olyan újságírót, aki venni a bátorságot magának és megkérülni. Na, jó, jó elnök úr, vagy miniszterelnök úr, most akkor értjük, hogy a migráció a legfontosabb programda, de, de mi, mi van az oktatása? Ilyen kérdéseket nem látnem. Ugyanúgy, ha végignézzük a te folyamatodat, és végnézzük most más folyamatot, akkor avval kell nekem szembenéznem, hogy nincs más lehetőség, mint végignézni az egészet a bukásig, vagy a nem bukásig adnak függvényében, hogy, hogy alakul a történelem. Szerintem mond más lehet. Hát ezt elvitt a cica, Tamás. Hát, ez, amit csinálsz, és azt gondolom, hogy nekem is van lehetőségem, ezért megyek be a hívnak az átévébe, vagy a hír TV-be sokszor, akár igazad is lehet, hogy lemegy az ember kutyába, de, de azt gondolom, hogy ez az én felelősségem, hogy, hogy megkíséreljem elmondani, hogy ez nagyon nincs rendben, és lehetne másképpen. Ez az szerintem ez egyfajta, ez nem egy politikusi felelősség, vagy egy volt politikusi felelősség, szerintem ez egy értelmiségi felelősség, ez mindannyiunk dolga lenne, és sokunk ezt a dolgot elvégzik, sokunk túlzott indulatokkal, Ugye nagyon utáltam most megint, hogy akár volt pártársaim ugye az Orbán beszéd kapcsán. Nincs erről szó, nem, nem Hitlerhez kell hasonlítani Orbán Viktor, hanem egy rossz populista politikushoz kell hasonlítani. A kíszajatos sok kárt okoz az országban, de nem egy, nem egy náci, nem egy fasiszta, ez egy teljes tévedés szerintem. Hány Zsoldos veszi körül? Tehát én azon gondolkodom, elnézés, hogy néven nevezem, de például a Gottfried holnap ugyanígy tudná szolgálni a következő miniszterelnökök? Ugye ez a, a külpolitika furcsa egy világ. Nekem vannak diplomata ismerőseim, talán egy-két barátom is. Az egy nagyon-nagyon fura dolog a, a külpolitika. Nem véleklen, hogy jelenleg Magyarország. Jó, akkor még egy kérdés, és ott zárok, mert kénytelvök, el kell mennem. Azt áruld el nekem, hogy ugye mindig szóba jön az elszámoltatás. Azt kérdezem tőled, hogy azt, ami most van, amiért egyébként sokkal inkább morális felelősséggel tartozik az egész politikai elit, mint jogi fal. Tehát ami a jogi részét illeti, arra is szarak. Megmondom neked őszintén, a 12 tizenkét elaléknak nem való. Jóké, rendben van. Lehet, hogy nem tudom, nem stíl a a számlakönyvek. Engem most ez nem érdekel. Nagy vonalú vagyok, vagy kis stílű, vagy nem tudom, nézd, de honnan van. De a morális bűnük az nagy. De lehet-e morális bűn kapcsán Uh, megtenni azt, amit minden új kormányzat meghirdetett, uh, ugye amikor azt mondta, hogy majd számon kér, és aztán nem véletlen nem kért számon. De pont azon gondolkodtam, miatt felhívtalak volna, hogy nekem össze kéne állítanom egy közszolgálati médiát, vagy össze kéne állítani egy kereskedelmi médiát, ami politikával vagy közéletel is foglalkozik. Vajon véres kéz nélkül vég tudnám -e csinálni, és hogy véres kézzel együtt mit tudnék összehozni, és hát hál' Istennek ez valószínűleg nem fog létrejönni, mert a sors ilyen lehetőséget nem ad a kezembe, de nem véletlenül jutott az eszembe. Hiéd a szó. Én nem, nem hiszek a, a megtorlásokban, meg a felelősségre vonásokban. Persze a, a, bűn, a bűnözőket, tolvajokat, gazembereket le lehet tartozhatni, ugye nyilván ismered azt a mondást, hogy egy millió forintért az ember kaphat akár tíz évet, és egy milliárdért már nem lehet semmit kapni, mert az már beláthatatlan mennyiség életfejlő kitüntetés. Tehát itt vannak ennek a fokozatai. Azt gondolom, hogy a morális felelősségre vonás az a bukást jelenti, a, a marginalizálódást, az egyedülmaradást, a, a, a, a, azt a fajta nézést, hogy az ember Mindig hazudok, de én ne, ha azt látom, hogy ne tán veszten az Orbán holnap ugyanígy folytatná, és azt mondaná, hogy de hát ő valójában csak ott egy rossz paszt adott, nem az egész volt el, <kül> akkor az ember ne azt érezné, hogy mégiscsak valamilyen ifszigetére kéne vinni egy politikai elitet, akár téged is annak idején, hogy ne tudjon visszatérni. Hát, nem, nem, nem. Jó, a Berluszkor is visszatért, tehát én ezt értem, csak azt ne, Tehát hogy mondjam, én nem érzékeltem, én azt érzékem, hogy a politikus mindig azt mondja, hogy egy cselt el, nem azt mondta, hogy az egész úgy, ahogy volt elkefélve. Hát tehát belőled már szól az, hogy te már nem vagy politikus. Nyilván ez, ez így is van, mert nyilván az, amit mond, próbáltam megmondani, hogy, hogy, hogy a, pokol, jó, ezet, a pokolhoz ez az út is jó szándékkal van kikövezve. Jó, csak a politikusok azt gondolják, hogy a pokolból is van visszaút. Nem, azt gondolják, hogy, hogy jó szándékok voltak, a, meg vannak győződve arról, legalábbis a politikai elit ebből azért, ebben az értelemben tisztességesebb része, hogy ő, ő jót akar, és éppen ezért nem érzi magát ilyen értelemben bűnösnek, lefejebb azt gondolja a rosszul döntöt, amikor őt leváltják. Ez... Itt el kell, hogy köszönjék, mert el fogok késni. Oh. Köszönöm szépen a közreműködést, és sajnálom az apropót, hogy gábor hallották. Szia Gábor! Szervusz, minden jó! dörö.fi János kukat gmail.com, ha nem ez volt az utolsó adás kísérleti marad itt a vadasművekben, köszönöm Csalószki Zsoltnak a közleműködést, holnap távirányítva leszek legyen le, szíves majd segíteni jó, köszönöm és most Közéleti Háttérmagazin Főszerkesztő Fiala János